Всіляким бунця навчили, вони готували на смерть, а я на щодни. Бо мені пахло небом і світлом у ночі, і пахло, і пахне. Нащо мені на тім світі? Бунця не знали, тепер вони знають усе. Лишили мені молитовник і подушку. Я багато знаю про квіти, коли розцвітають сонники, чого Божі сльози божі. Уже після того ранку, на похороні малої сусідки, що вмерла у маминім череві, до мене вернулась пам'ять і слово. До того я був німи і нічого не пам'ятав. Побачив колючі ружі і свіжогарячі маки у трунові, на яку вже мали класти віко. Ні-ні, заберіть квіти, заберіт. Я кинувся через ноги і руки на глину і скоро збирав з мертвих рук і з мертвого чу про живі маки і живі ружі. «Ні, ні!» шептали губи. «Марш!» дали в писок мені чиїсь руки, але я притисів до себе не дав. Тоді до мене вернулася пам'ять. Бунця казали, коли лишають живі квіти в трунві, то того року вмирають Самі молоді, я молодий. Я ще хочу жити. Нащо? Я ще не знаю, але завтра, то хоча б для квіток, щоб видіти їх і любити. Юра не любить квітки. Він щось майструє у себе у щеб даху. Ходю до нього, як маю коли, все дивлю, як він робить із дзігарків і ржавих пружин. Що? Що ти робиш? Машину духу. Нащо? А нащо ти дихаєш? Си дихає, так і я, ага. Присідаю на камінь і довго си в руки, аж очі сльозаться. Дивно. Так, як у мене руки атакси вихають, і він, мій друг другу не знаю, але я так хочу. А дуже хотіти це все одно, що могти так сказав Володя Івасюк, що написав червону руту. Знаєш, червоні гроші не ховаю панчоху ні. Це наші свині по-своєму переклали у нього не так, а як не знаю. Знаєш, що били його недавно у Львові? Моя мама з ним разом сивчила, плакала трохи. Та ще їй довго ринзати. тіні помада, нізя. У твої мами Венери нема? Нема. Що-то я не знаю, знає лише ту, що вічно гола і вічно спить на стіні. А є, що? У нього випало колеско з рук. Ти кажеш про ту, що на стіні? Та не на стіні, а на мамі. На мамі? Не, нема. Я все хочу йому розказати два свої сни, окотані медом свободи, але він ніяк не дається чути. А я не люблю казати, коли мене не чують. То найже розкажу тобі вийди з туману, сядь коло мене і слухай. Сон перший хата, мухи і бджоли, облиті медом грушки. Пироги і вино, мама цілує тата. Тато бере мене в губи, і ми йдемо у вікна. На винограді чорна машина, дверці гримають, мама рулює, а тато колише мене. Я, як пустушка у роті, машина їде, їде, їде. Асфальт, хати, степи, ріки. Небо, море, гори, Літо, степ, зима. Гудить і гудить. Їде. Мене дуріє душа. Я не пустушка. Виплень мене. У мене дуріє душа. Гори, води, Села, ріки, степи, Козаки, борщ, Січ з пампушками. Все під ногами, усі. Машина їде, Доти, доки не збудить сонце мене. Сон другий, лежу у Трунві. Руки на грудях, мама плаче. Свічки, тато голий, чого? Зима, літо, весна. Я у скляній Трунві. Трунва має моторчик зверхи, Лечу, падаю в долину. Долина зелена, широка, як поле, дика і світла. Падаю, падаю, па, ноги біжать до гори, Ноги і руки, сто рук, сто ніг, до гори, На горі, на зелені горби, а гні, сухий гній і солома, Пахне теплим гноєм і мухи, мухи і бджоли, Лізуть мені в рот, прокидаюсь і чую, що я живий. Ти чуєш? Я живий. Іду на двір, лягаю на груди, сидивлю, як сонце сходить. Тої днини сонця не було, був дощ і був я. Дощ на дворі, а я у хаті. Але ми були в один день, дивно, душа повна води хоча я двір і не йшов, а. Прийшов Юрко Хмаровий, то він видко приніс, крутився по хаті, дивився мою подушку, але не нюхав. Нюхав мамині всі ж плавки, що були на кріслі. Нащо? Нащо ти їх нюхаєш, братку? Видко ти справді дурний, і віриш у квіти, вірю. І в машину духу. «Ту, що ти робиш? Цю!» І він витяг з кишені маленьку коробку».